Basme în limba română Rochia de nuntă din adâncul mării Odată, cândva, în regatul Ierabon, trăia un cavaler pe nume Monet. Era tânăr, curajos și foarte arătos, însă nu era apreciat de regele său rău și Lacom Claude. Monet avea un cal pe nume Godo. Godo nu era un cal obișnuit. Acesta avea darul înțelepciunii. Într-o după-amiază, și Godo erau în pădure. Oh, vremea e așa de frumoasă, iar soarele atât de luminos. Ce zici, Godo? minunat, maestre! Să înaintăm în pădure. Putem mânca niște fructe acolo. Godo a galopat spre pădure, iar Monet a început să caute fructe. Dintr-o dată, Monet a văzut o pană strălucitoare. Oh, ce pană minunată! Parcă țin focul în mână, dar nu-mi arde mâna! Aceasta ce e pana unei păsări de foc foarte rare! Nu poate fi obținută de oricine! Serios! Ar trebui să o duc regelui Claude. Mă va aprecia în sfârșit și-mi va da o grămadă de aur! Maestre, știu că vrei să câștigi aprecierea regelui, însă ți-aș sugera... Să nu-i această pană regelui, că ne va aduce doar necazuri. Godo, cred că această pană frumoasă ne va aduce probleme. Eu cred că ne va aduce numai bogății. Mm, depinde de tine, maestre. Cred. E o idee minunată! Să mergem, Godo! Godo și Mone! S-au întors în fugă în regat ca să-i arate regelui ce-au găsit. Monei a prezentat regelui rău pana păsării de foc. Maiestatea ta, ți-am adus această minunată pană a păsării de foc, căci reprezintă măreția ta. Bravo, Monet! Ești într-adevăr curajos, dar... asta nu reprezintă mare lucru. <laughs> Dacă îmi poți aduce pana, îmi poți aduce și pasărea! He, he, he, he. Aduc și pasărea, altfel te voi arunca în bârlong uleilor! Mone a rămas șocat de cererea regelui. Îi era imposibil să-i aducă pasărea măreață și feroce. Monet a ieșit din cameră și a început să suspine. Care-i problema, regele? Regele mi-a cerut să-i aduc pasărea de foc. Cum aș putea să-i aduc creatura aceea magnifică? Voi fi aruncat în bârlogul leilor! T Ai liniștit, maestre! Te voi ajuta! Du-te și cere regelui să ne aducă o sută de saci de mălai care să fie împrăștiați pe câmpul din sat și noi vom aduce pasărea! Monesa a dus la rege și a cerut ce i s-a zis. Mălai! În regulă! A doua zi, regele Clod și-a trimis oamenii ca să împrăștie mălaiul pe câmp. Acum trebuie să așteptăm până seară. Godo și Monet au așteptat răbdători. Dintr-o dată, au văzut o umbră pe câmp. S-au uitat în sus și au văzut uriașa pasăre de foc care venise ca să mănânce mălaiul. Wow! Au continuat să privească uimit până când Godo a zis... Adu plasa! Monea a luat plasa, a prins imediat pasărea măiastră și a adus-o regelui mândru Poftim! Măreața pasăre de foc, care odată era sus pe cer, acum este a ta! Ce frumoasă e! Ești foarte curajos! Dar testul meu nu-i gata! Dacă mi-ai putut aduce pasărea, mi-o poți aduce pe prințesa Vasilisa, care trăiește pe coastă! adu sau bârlegul leilor te așteaptă!" <laughs> De data asta, lui Monet îi era teamă. Am putut păcăli o pasăre, dar să păcălesc o prințesă, e imposibil!" Monet a zis asta lui Godo. Godo a dat din cap și a zis. Nu-i nicio problemă! Problemele vor veni în curând! Cerii regelui să-ți dea poțiunea făcută din aspirația unui dragon!" Un cord și tradafiri O vom adormi pe prințesă Monet a cerut aceste lucruri regelui Aceste era nedumerit, dar i-a dat lui Monet ce a cerut Mone și Godot s-au dus pe coastă și acolo au văzut-o pe prințesa Vasilisa Pe o bancă de argint cu vârstele de aur Care cântau o melodie minunată O privește soare minunat cum mă mângâi tu cu razele tale? a uitat la prințesă și a rămas fără cuvinte, căci nu mai văzuse niciodată o fată atât de frumoasă. Repede! Fă un cor și pregătește florile! În curând, prințesa a venit la mal. Între timp, Monet și Godo pregătiseră cortul și o așteptau. Dorești niște flori înălțimea ta! Le-am cules special pentru tine! Ce minunate sunt! Trandafirii sunt preferații mei! Mone- i-a dat florile, iar ea le-a mirosit. Însă nu știa că acestea au fost stropite cu poțiunea din respirație de dragon. Imediat ce le-a mirosit, a amețit. Mm. Oh, oh, simt că mă ia somnul! Monet a ținut-o în timp ce a adormit. Godo și Monet au fugit înapoi spre regat cu prințesa Când au intrat în regat, regele Claude era în extaz Cineva să tragă clopotele de căsătorie! A venit prințesa mea! Cavalerii au tras clopotele, care au trezit-o pe prințesa Vasilisa Oh, unde sunt? Ești aici, cu mirele tău! <laughs> Mire! Da, draga mea prințesă, te vei căsători cu mine Ce? Nu mă pot căsători? De ce nu? Mă pot căsători doar în rochia mea de nuntă Stai, liniștită, îți voi aduce cei mai buni croitori regali care îți vor face o rochie minunată Îmi pare rău, maiestata ta, dar rochia mea de nuntă e cea mai rafinată rochie și nu poate fi înlocuită E păstrată pe fundul mării, sub cea mai mare piatră. Mă voi căsători cu tine numai dacă mi-o poți aduce. Mone, ai auzit ce a spus? Adu-mi rochea imediat! De data asta însă, nu-ți voi da nimic. Îmi aduci rochea sau te voi erunca în groapa cu pitoni? <laughs> Mone era șocat. Godo auzise totul. Asta e. Știu exact ce trebuie făcut. Godo a luat-o la galop spre coastă. Dar, ce faci? Așteaptă și privește! Dar, dar, ce faci? Oh, -oh, -oh, -oh. Dintr-o dată, valurile s-au întețit și a apărut un rac uriaș. Bună, Larry! prietene, mă bucur să te văd după atâta timp! spune cum te pot ajuta? Prințesa s a Ha ha, Ai venit după rochia de nuntă? Desigur! Larry a dansat în apă și, pe de -a ce a făcut asta, doi raci mari au ieșit la suprafață. Acum? Vei avea ajutorul nostru, dar numai cel mai curajos o poate ajunge! Vin și eu, ca să aduc rochia! Larry a dat din cap și a dat lui Monet o sticluță cu poțiune magică! Poftim! Se numește Poțiunea Respira Sub Apă! înghite și vei putea respira în apă! Monea a înghițit poțiunea magică și a sărit în apă! În timp ce înotau, notau, Monet a văzut piatra uriașă! A ridicat-o cu ușurință, iar racii au luat rochia Vin acum, rege Claude Monea a ieșit din apă, iar racii l-au urmat A, ah, rochia a sfârșit! Aproape că am terminat cu toate problemele Aproape? De ce aproape? Pentru că ne-a mai rămas o singură problemă de care să ne ocupăm În regulă Mulți succes! Pe data viitoare! Nu! Am nevoie de o favoare de la tine pentru problema aceea! Ce anume? Godoy a zis racului Larry și lui Monet tot ce a pus la cale. Asta-i tot! E foarte simplu! Să-i dăm drumul! Godo și Monet s-au întors victorioși spre Majestate! Înălțimea ta. Am rochie de nuntă de pe fundul mării pe care a cerut-o prințesa. Sper că ești mulțumită. Ha ha, ha, ha, ha, Minunat! Acum prințesa a devenit în sfârșit regina mea. Regele și regina au trăit fericiți până la dânci bătrâneți. Dar ți o dau doar dacă ceri scuze de la regat. Să-mi cer scuze! Aduce, sunt cel mai măreț rege din lume, iar tu îmi zici să-mi cer scuze? Nu o să fac caza asta niciodată! Atunci, deci, nu-mi dai de ales? Dintr-o dată, racii au intrat în cameră, strângând din clești. Ce caută racii ăștia, mizerabile aici? Nu suntem mizerabili, atacați! Racii l-au atacat, iar regele a luat-o lagoană. Lăsați-mă în pace, racidioți, paznici!" Paznicii s-au dus spre ei, încercând să-i oprească, dar au fost aruncați la o parte. Regele a fugit spre balcon, Racile l au încolțit. Spunea! Spunea!" Of, bine, bine! Am fost un rege rău și mincinos! Îmi cer scuze!" Acum, abdică! Nu! Ok, ok, voi abdica! Perfect! Acum să-l ducem în temniță! Regele Claude a fost dus în temniță și închis. Mai e vreo problemă rămasă? Nu cred! Prințesa Vasilisa i-a mulțumit lui Monet. Îți mulțumesc mult, tineri curajos! Nu trebuie să mulțumești mie! Totul se datorează prietenului meu Godot, calul nefricat și lui Leri Racul și prietenilor săi. Prințesa Vasilisa a zâmbit și a dat din cap, uitându-se la Godot și la Leri. Însă, prințesă, poți să te întreb ceva? Da? De ce ai acceptat să devii regina lui, știind că ai fost răpită? Atunci, prințesa Vasilisa și Leri au râs. He he he he Monet și Godot erau nedumeriți. Ce se petrece? Vezi tu, motivul pentru care îmi țineam rochia de nuntă pe fundul mării era ca să mă asigur că mă voi căsători cu numai cu persoana pe care o plac. Rochia aceea a fost păzită de bunul meu prieten Larry de la început Dar Larry e prietenul tău? Da! Și i-am zis că dacă încearcă să vină altcineva în locul meu să ia rochia Înseamnă că sunt obligată să mă căsătoresc împotriva voinței mele și că trebuie să mă salveze Oh! Oh! Și așa, povestea noastră se apropie de sfârșit Monea deveni nou rege din Ierabon. El mergea des la prințesa Vasilisa că-și deveniseră prieten bun. Iar Godos și Lari, hmm, vedeți și voi singuri. Știi, ai fi putut să-mi spui de chestia cu prințesa în loc să aștepți finalul măreț. Eu doar îndeplineam promisiunea făcută prințesei. Desigur, și promisiunea dintre noi, prietenia noastră, mai ai făcut să apară... Af, pe...